Hjärtligt välkomna till Sverige Demokraterna Radio ST, din nationella röstfriheten på 88 MHz i Stockholms närradio. Idag, lördagen den 16 februari, är det David Bergqvist och Staffan Arnberg som sänder en timme framöver. Och den här direktsändningen sänds även i pris imorgon, söndag 17 februari klockan 10 och även en annan repris på torsdag. 21 februari klockan 20.30. Och, och det går även att få in Radio SD via nätet på vår hemsida som lyder www.sverigedemokraterna.se fast det är lättare att gå in på vårt partiorgan som lyder www.sdkuriren.se Det går att lyssna direkt på den här direktsändningen också via nätet på naradio.se. Beställ gärna infopaket genom att ringa till kansliet 08 50 00 00 50. Det går att göra dygnet runt men kontoret är bemannat vardagar mellan klockan 10 och 17. Ansvarig utgivare.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 Tvingar man sammanvitt skilda kulturer skapas obenhörligen konflikter. Det har vi ett historiskt globalt faset på. Vad beträffar Sverigedemokraternas invandringspolitik vill vi utvisa kriminellt belastade invandrare så att verka för repatriering av de invandrare som systematiskt parasiterar på den svenska välfärden och som inte har för avsikt att anpassa sig till det svenska samhället.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 sändning där, vi pratar om feminism och Per Ström. jag glömde ju faktiskt eh, huvudpoängen där. Det är det att feministerna, åtminstone inte de militanta feministerna, de vill inte ha jämlikhet. de vill bara ha fördelar, det fick jag inte sagt då. Och eh, vi kan ju se här hur det kan spåra ur ibland med feminismen här. Nu har jag läst någonstans att man ger kurser i strip, stång, dans och SM arrangeras av ABF. Alltså SM, det är inte en fråga om något svensk mästerskap, utan det är en fråga om sadomasochism. Och så har de även en självskadekurs som heter Jag skär. Och det är ABF som arrangerar det här och det är feminister som ligger bakom. Du hade någonting där, David, också. Ja, jo, just nu när vi, när det gäller det här med diskriminering och, och eh så kan jag säga att det var en notis i Dagens Nyheter den 12 februari. Det står att en lesbisk fick inte köpa hundvalp, får 20 000. Så jag läser vad som står här då. En lesbisk kvinna som nekats att köpa en hundvalp på grund av sin sexuella läggning tilldöms 20 000 kronor i skadestånd från kennelägaren. Därmed fastställs via hovrätt tingsrättens tidigare dom kvinnan har utsatts för förbjuden diskriminering i form av trakasserier eh, kennelägaren gjorde klart för kvinnan att hon inte fick köpa valpen eftersom hon inte litade på homosexuella eh, både tingsrättens och hovrättens domar var enhälliga och eh, i sammanhanget så är det ju ganska så oväsentligt då ifall det är 15 000 kronor, 20 000 kronor eller 30 000 kronor det viktigaste är här det är ju att man har fått rätt men eh, det mest intressanta i artikeln här Eh, enligt mig då Det är att eh, jag går tillbaka till texten här och läser. Kvinnan har utsatts för förbjuden diskriminering I form av trakasserier Det måste ju helt enkelt innebära att eh, Det finns någon form av eh, tillåten diskriminering Annars hade man ju bara skrivit diskriminering mm. Så att eh, man börjar ju undra här om det inte finns eh, I frågan om ibland när det gäller oss då Att man diskriminerar folk för politisk eh, ideologi eller viss politisk ideologi, att man eh, diskriminerar folk, att det, att det i de fallen då handlar om eh, påbuden diskriminering. Mm. Eller vad säger du? Ja, alltså jag tror det var justitiekanslern som hade sagt att svenskar ska diskrimineras. Då hade vi några ansökningar till några högskola tror jag, Uppsala Och jag minnas, för att det mångkulturella projektet är viktigare. Mm. Så att det får vi då utstå. Sen måste jag säga det här som verkar lite konstigt. Man är mm. väl inte sämre hundägare för, för, på grund av sin sexuella läggning? Nej, äh, äh, det här handlade ju tydligen om att äh, kennelägaren då inte li, äh, litar ja. på homosexuella. Så att, Fast då måste han nog säga att han, han verkar lite äh, homofob. Alltså, mm. <laughs> alltså riktigt då. Ja, nu nu men... går ju i de här orden, men där menar jag mm. faktiskt det. Mm. Ja. Mm. För det verkar lite konstigt liksom. Att mm. Det har inget ingenting med det att göra egentligen. Nej. Fast det, ja... Vi får resonera om det där. Ja, det är ganska intressant. Det kommer ju från TT också. Så att vi får helt enkelt eh, kanske kontakta dem och undra vad de menar med det här med tillåten diskriminering. Ja, till, det är ju det som är det märkliga. Ja. Ja, tillåten diskriminering. Ja, kärle lyssnare, det börjar ju hända saker igen här nu i Danmark. Framförallt här med att man har återupptagit den här publiceringen av karikatyr av, av Mohammed. Och det märkliga är ju egentligen att i Danmark så är det väl 17 tidningar- och i Sverige är det en, alltså sydsvenska dagbladet, de man inte minns helt galet. Och i Danmark är det alltså förbjudet att häda. Mm. Och i Sverige är det tillåtet att häda. Så vi är ju synnerligen försiktiga. Här är det ju inga problem tycker man, men vi är väldigt återhållsamma. Sen kan man ju, det, när man kan resonera om det här, kan man ju fråga om det är bra att göra det här. Det är ju, om det är smakligt, det är ju... Jag kan själv kan tycka att det kan vara osmakligt Men mina menar, är viktigare Och man kan ju inte eh, lagstifta mot dålig smak Vem ska bedöma det till att börja med? Ja, jo, jag kan säga det att eh, det viktigaste i det här fallet är väl att, eh, att eh, de som har eh, Det är klart att det är inte kanske inte är lämpligt Att eh, göra vissa karikatyrer Men eh, om någon nå någonsin skulle och för att göra det så skulle det möjligt att man kanske ångrar sig efteråt. Och när man märker då vilka stora alltså, påföljderna var. Mm. Då ska man, tycker inte jag att man ska behöva bli straffad för att man, för att man har uttryckt sig. Däremot kanske, om det är lämpligt eller inte, det är en helt annan sak. Precis så. Och jag tror nog det kan vara ganska bra här med att Islam framflyttar sina positioner. Inte bara i Sverige utan i hela Europa. Så är, är det ju faktiskt bra att testa vilka, vilka kraft vi har att göra med mm. på ett, ett tidigt stadium Men om vi väntar med de här med om 20 år, ja, då det är kanske det är till och med för sent då. Så att eh, nu är det en terrorutpekad somalier som hade karta över Lars Virgs hus. Och var minst, om jag minns rätt, och så hade polisen inte informerat Lars Virgs om att de hade påträffat en karta. Det är lite konstigt alltså. Mm. Eh, men nu är, nu är det ju upplopp och grejer här i, eh, i Köpenhamn. Upplopp mm. och brände. Ni kan gå in faktiskt på stkuriren, alltså stkuriren.se så är det alltså fyra, fem artiklar där som har kommit ut de sista dagarna bara. Sista två dagarna. Så finns det en fem artiklar som ni kan gå och läsa eh, om detta. Eh, bland annat eh, kristna ledare varnar för islamiseringen av Europa så kommer jag läsa upp faktiskt en, en artikel eh, som är från SEA Svenska Evangeliska alliansen skrivet av ordförande Mats, Mats Thunehag eh, skriver mycket intressanta saker där eh, sedan så, ja muslimer riktar ju hatet mot mot Sverige här också efter detta och eh, vi får väl det som lever får se vad det här kan utveckla sig till eh, men jag går på tror jag direkt den här artikel från SEA Svenska Evangeliska Alliansen det är intressanta artiklar de skriver där kan ni, där kan ni gå in faktiskt och eh, skriva gå in och titta menar jag på www.sea.nu jag läser här ett eh, nyhetsbrev eh, Börjar så här Medan Europa sover Det råder en skrämmande och farlig tystnad Medan politiker Tassar tyst omkring I det politiskt korrekta rummet Så islamiseras Europa Svenska mediers medleperi Består av en öronbedövande Tystnad Men den som kan engelska och söker sig till BBC, The Times, The Telegraph The Economist och många andra källor upptäcker snart att verkligheten inte så att finna i Aftonbladets DN eller Rapport. Nyligen uppmärksammade den engelske biskopen av Rochester, Michael Nasir Ali, den islamisering som pågår i Storbritannien. Han var tidigare biskop i Pakistan och därför van vid att se och förstå dynamiken i islam och dess relation till icke-muslimer. Biskopen har iakttagit att allt fler muslimer, inte är välkomna. Det är ett känt faktum att charia praktiseras i dessa områden. Det innebär förtryck av kvinnor och trakasserande av kristna. Reaktionerna på hans påpekande lät inte vänta på sig. Biskopen med familj är dödshotade och lever med polisskydd. Han säger, jag fick liknande hot i Pakistan men trodde aldrig jag skulle få den här. Han har även fått tusen brev. Där 95% säger sig se samma tendenser och tackar honom. Men muslimen hotar, politiker är tysta och rädda och hans biskopskollegor är rasande på honom för att han förstör dialogen med muslimer. Men som biskopen också säger, hur ska man kunna föra en meningsfull dialog om man inte vågar identifiera och verbalisera problemen? För vi vet både i Storbritannien och i Sverige att integrationen av framförallt muslimska invandrare har misslyckats. Den brittiska regeringen har i all tysthet, efter en rad utredningar bestämt att betala ut bidrag till polygama familjer. Det betyder att det som har fler än en fru får bidrag per fru samt möjlighet till ökad bostadsbidrag eftersom alla fruar med barn kräver större bostadsyta. Polygami är förbjudet i Storbritannien och kan ge upp till sju års fängelse. Men nu sanktionerar regeringen indirekt en olaglighet och ett islamt institutionaliserat kvinnoförtryck. Regeringen uppskattar att det finns tusentals muslimska män som har flera fruar. Undersökningar visar att antisemitismen ökar i Sverige och i övriga Europa. Ökningen beror främst på muslimska invandrare. Men trakasserier och våld mot homosexuella ökar också, inte minst av förö förövare med ett muslimsk bakgrund. Det är givetvis oacceptabelt. Men svenska medier ger intrycket att det är kristna som hotar och attackerar homosexuella. I det liberala och toleranta Holland har attacker mot homosexuella ökat de senaste åren. Förövare är oftast muslimska män. I Norge har en ledare för det muslimska rådet till lika ledande socialdemokrat och medlem av regeringens jämställdhets- och antidiskrimineringarbete vägrat att ta avstånd ifrån dödsstraff av homosexuella. I en debatt på universitetet i Oslo sa ledaren för muslimska studenter att han inte kan kritisera andra länder som avrättar homosexuella. Ledaren för Sveriges muslimska råd kunde ogenerat säga offentligt i Klara kyrka i Stockholm att det inte finns några muslimska länder som straffar bögar eller lesbiska men Iran och Saudiarabien är exempel på motsatsen. Muslimer kräver offentliga bönutrop i Oxford. När får vi höra kyrklockor ringa i Mecka? Allt detta pågår medan Europa sover. Artikelförfattare Mats Thunnehag, ordförande för Svenska evangeliska alliansen. Nu ska jag lyssnare, nu är det dags för vår första pausmelodi och förra gången hade vi inte med Tore Erling. Som tillhör svensk jazzhistoria. Yes, han hade sen storhetstid på 30, 40 och 50-talen. Ni som är födda på 20, 30, 40 dansade säkert till Thor När han spelade på Skansen på 50-talet var det väl. Och det ni ska få höra nu så är det en eh, melodi komponerad av Kylselväng. Och text av Carl Evert. Och titeln är Säg det i toner. Varsågoda. Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna. Radio SD, din nationella röst i eten på 28 megahertz. Och det ni hörde nu så var det Säg det i toner. Ordet är ditt, David. Ja, jag tänkte komma in på vad jag hörde på en av de här reklamradiokanalerna. Kommersiella radiostationerna. På deras nyhetssändning i veckan. Kom inte ihåg om det var i måndags eller om det var tisdags, Men man har sagt att regeringen vill minska väntan på asylbeslut. Från sex månader till tre månader. Och eh, det tycker ju vi är ett steg i rätt riktning naturligtvis. Men eh, man kan ju undra varför det ska ta så lång tid att ta reda på eh, vilket land en person kommer ifrån. För det är det som är det mest väsentliga eh, i sammanhanget. För att eh, eh, det har eh, alltid visat sig att flyktingar som flyr från drabbade områden. Man väljer helst att fly från det lokala området. Men man väljer väldigt sällan att fly. Uh, utomför, utanför landets gränser såg Vi såg inte minst under andra världskriget Hur pass få uh, flyktingar I förhållandevis ändå Som, som anlände till Sverige under den tiden uh, Enligt dagens resonemang Så hade vi ju säkert haft uh, Åtminstone 12 miljoner uh, Tyskar i Sverige Men uh, så skedde ju aldrig Så man kan undra varför Men uh, uh, var man då flyr ifrån Om vi tar till exempel Irak då, vi har, vi har många flyktingar som flyr ifrån Irak eller skenflyktingen som man skulle kunna ta och kalla det för. Eh, då flyr man ju från eh, det drabbade området till ett flyktingläger. Och så finns det de som eh, inte trivs där då, då som väljer att eh, förflytta sig någon annanstans. Och då har vi de angränsande länderna. Det är ju eh, Jordanien, Syrien, Turkiet, Kuwait då. <hållanden> <hållanden> och eh, sen har vi Iran också. Men... Eh, det som är gemensamt med de här länderna är att eh, alla känner ju till situationen ganska väl i Irak och eh, tycker man har slutsatsen då det är att eh, ja, jo, situationen är ganska bedrövlig i Irak då, men så farligt är det ändå inte att man behöver fly över gränsen då. Så att eh, det närmaste EU-landet är väl egentligen Grekland skulle jag tro, som man eh, kan eh, fly fly till då, eh, som det heter. Och eh, i Grekland eh, så känner man ju också till situationen någorlunda sådär väl. Så att där är det är ju också oftast eh, avslag då. Och eh, eh, smugglarna, eh, alltså bidragaren, eh, en smugglare, det kan ju många tycka att ja, det är en person som eh, eh, fraktar något gods eh, från, ett, no, ett, ja, från, ett, från punkt A till punkt B då. Men eh, en smugglare kan ju också vara en person som eh, sätter falska etiketter på gods. Och i det här fallet så handlar det ju om att förse folk med eh, falska id -handlingar. Och eh, Då eh, Kan man ju säga det att eh, Att eh, De här smugglarna då de, eh, Att folk kommer till Sverige Det kan ju bero delvis på att smugglarna Kan göra bästa affär med att försöka få folk till Sverige Därför, därför att eh, Man vet att i Sverige så är det, det är väldigt sällan Som man eh, blir tvungen att lämna Sverige När man är Man får oftast stanna av humanitära skäl Och eh, Fast det egentligen inte har funnits med själv från början, men när man har blivit kvar i Sverige då ett tag så finns det istället humanitära skäl då. man rotar sig helt enkelt som det brukar heta. Och eh, jag ska komma in på det nu också. Jag glömde säga det förra, i mitt förra program så sa jag att Olaf Palme här var någon slags, jag sa att han var någon slags kontaktperson där nere eh, i Mellanöstern. Men det jag menade var att han var ju FNs, FNs medlare i, i Iran Irak Kriget då. Så att, eh, och det var någon som undrade över det så har ni fått klarhet nu då. Och eh, jag ska gå in på eh, dublinkonventionen. konventionen Dublin-konventionen har alla EU-länder skrivit under på då. Och den innebär ju då att eh, en så kallad flykting då ska alltid, eller asylant som, man, som det heter, ska alltså söka asyl i ett EU-land. Och eh, när man har fått avslag då, då har man ju fått avslag i hela EU. Så man har inte rätt att söka asyl i ett annat EU-land. Men eh, 2003 så ersattes den här Dublin-konventionen med någonting som jag tror att det hette Dublin 2-förordningen, om jag inte missför eh, Och eh, där var det en viss skillnad, exempelvis det var att eh, en asylbehandlare, om ett land inte ska eh, ha tid eller om någon anledning inte vill behandla eh, en asylansökan så ska man kunna <coughs> överlämna den på ett land, på ett annat EU-land. Men villkoret är ändå att det här ju landet äh, accepterar, accepterar det. Och äh, det, då gäller ju inte det här avslag äh, heller. Utan det, då ska det vara en obehandlad äh, äh, asylansökan. Äh, så att jag tror att det är någonting som missbrukas ganska ofta, tyvärr. Men äh, sen kan man säga det att när det gäller just äh, Irak då, då, som ligger så pass långt ifrån Sverige ändå så kan man säga att det är väldigt många länder då som man har möjlighet att söka asyl istället då, EU-länder på vägen som man passerar och, och e, e, det som alla de här länderna har gemensamt det är ju att e, inget av dem har ju så pass generöst bidragssystem som vi har i Sverige e, det, kan, det tror jag nog att vi alla är överens om att e, Sverige är nog det landet som är mest generöst och man vet också att man kommer att få stanna och e, så det men det behöver inte alltid vara de så kallade skenflyktingarna då, Som är boarna Alltid utan det, det kan ju vara Smugglarna då som Som vet att det kan bli en flopp om, om man blir skickad till ett land Med falska papper där man vet att man inte kommer in Så är det ju Och Om man Tar hela Man kan säga det också att det ekonomiska Flyktingar som, som det är många Egentligen många, många gånger är det frågan om ekonomiska flyktingar. Och då kan man ju undra varför flyr folk från ett land som är så passerikt som Irak ändå är i förhållande till andra länder. Vi kan ju säga att eh, eh, i övriga världen så har vi ju mäng mängder av eh, länder och folk som lever betydligt fattigare liv än eh, gemene man i Irak. Och kan ta ett exempel där. Eh, år 2004 så var det ju... Ett, jag vet inte om det var 15 eller om det var 20 stycken personer med, som eh, hade åkt, rest från eh, Nepal, till, eh, alltså nepaleser då, till eh, Irak. Och eh, de var på flykt i Irak därför att där har det högre lönesystem. Och då ska man kunna arbeta och få pengar och skicka hem då till sina fattiga släktingar. Så de kom för att arbeta då i Irak. Tyvärr så, så stötte de ju på den här. där, Ansar al allsönna. Det hette. Så att, de blev till tillfångatagna där och, och avrättades mycket brutalt. Och, och då kan man ju se exempel på, på Irak då, som inte alls är ett så pass utsatt och fattigt land ändå. Och till och med även bland i Mellanöstern så är det ju väldigt eh, rikt i förhållande till andra länder. Även Saudarabien är ju eh, Egentligen kan man säga att situationen i Saudaravien är ju nästan värre för att där har vi ju större skillnad mellan klasserna än vad det har just i Irak. Irak är ju det landet som är mest väl fördelat mellan eh, eh, folket så att säga. Det, de har, det, man, det lyckades ju bli eh, ett av, eh, man säga, islams eh, rikaste länder eh, under den tiden. Så man kan ju misstänka att det finns andra skäl eh, att, att man då tar sig till Sverige. Det kan ju bero... Vi, vi har ju alltid sagt att det, det beror förmodligen på att man har eh, väldigt intresserad av att få livstidsförsörjning då för sig själv och eh, alla omkring sig. Sen är det ju det att eh, anhöriginvandringen har ju varit otroligt eh, stor också från eh, Mellanöstern och eh, Irak och, eh, då har man ju eh, sina anhöriga i Sverige och eh, Sverige är ju det landet som vi såg här nu som eh, accepterar accepterar eh, mångkulturen mest nu utav. Och Danmark har ju börjat backa och eh, övriga länder uppe i Europa backar också. Och även Finland eh, eh, som har en mycket, tycker vi då, lämpligare eh, attityd till den här frågan Det är att man tar in dem som man... Eh, arbetskraftsinvandring helt enkelt de som man kan utnyttja och inte de som utnyttjar systemet men nu ser jag att det är dags för ytterligare en pausmelodi och eftersom jag pratar om just Dublin-konventionen här så kan vi ju passa lämpl lämpligt att spela något erländskt så att eh, jag tänkte att vi ska spela Fields of Athen Rye men inte med The Dubliners nu utan vi spelar eh, en annan version med da Hugo Duncan istället så håll till goda Det ni hörde nyss, det var Fields of Ethan Rye, eh, med Hugo Duncan. Och eh, ni lyssnar fortfarande på Sverigedemokraterna, Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Och eh, jag vet att du Staffan har lite eh, från kuriren här som du vill ta upp. Just det, det har stått eh, en hel del om eh, Expo, eller vårt förhållande till Expo. Och Expos förhållande till vänsterextrema grupperingar också. Det är ett, säkert femtal artiklar, ni kan se på stkuren.se som har kommit ut nu, alltså bara de sista dagarna. Och eh, Expo har ju eh, hänvisat eh, till eh, vänsterextrema organisationer. Eh, de, de har ju lagt allt ut på... Eh, antirasistisk studium och, och vad vi, vad vi har med, dem, med det att göra det kan man ju undra vem är, vem är inte antirasist varje sund människa borde, borde vara antirasist antikommunist antinazist och anti-islamist tycker jag vi som är ju våra sunda vätskor vi har blivit genom åren väldigt smutskastade Smutskastade av, av Expo. Men vi har <skratt> fått dem faktiskt att ta tillbaka. Nu vet jag inte att jag har gått in på deras hemsida och sett om de verkligen har gjort det. Men eh, Sverigedemokratisk granskning får tidskrift att ångra stöd till vänsterextremist står i ett pressmeddelande från igår. Och eh, det är... Vår förbundsordförande SJU, Erik Almqvist, som har jobbat på det här. Mm. Så att, eh, han har gjort ett, ett bra arbete. Och, eh, nu får vi se här om det inte bara är eh, snack och lite verkstad. Så får vi se här. Men, men gå gärna in och titta där så kan ni faktiskt se eh, vilka som stöder Expo. Det är ett antal organisationer och ett antal privatpersoner då, som stöder med ekonomiska bidrag. Nu kan inte jag säga att alla de här vet om att Expo har, har eh, stött vänsterextrema eh, gru grupperingar. Men många av de här känner man igen vad de har, har för ett förflutet. så att, För dem är det ju ingen, ingen nyhet. Och eh, ja, vi får väl se vad, vad, som, vad som händer mm. med det där i, i, i framtiden här. Ja. Absolut. Ja, vad ska vi ta, gå in på nu då? Vi hade någonting här... Vi pratade här... Ja, jag brukar ju... Så att inte folk ska missförstå mig. En del tror jag att jag smeker vår nuvarande regering med hårs. Va? Men, men att SOS har regerat 65 av 75. Och de säger då, med tanke på den här utvecklingen här med bidrag och, och, och kriminalitet, och så säger de men vi har ingenting med det här att göra. Mm. nu har bara suttit 65. Vi rodde 65 av 75 möjliga. Och de... Det var ju berömda... För, regeringen förra gången, att de har fixat jobb. Men nu ska jag ge dem en känga här för balansen skull här. Och det var ju det här, då var det ju ramaskrig med rätt att de skulle konfiskera inbetalad sjukförsäkring och det vart ju mycket riktigt ett ramaskrig, och det är om du hade gjort det själv eller om din arbetsgivare hade gjort det då. Så ska de bara gå och detta då. Det är väl långtidssjukskrivning så kanske inte räcker med Försäkringskassan. och kan man alltså komplettera med en privat sjukförsäkring? Då ska de sno. Som mm, man har betalat själv alltså. Ja, exakt. Ja. Och, och det är ju, men nu backar de på det då, då som leder. Inte, inte Folkpartiet. De backar Jaha, inte. Nej. Det gör de, inte. Nej, de inte. Nu har de ju gjort, alltså, de har ju lagt in överväxeln här. Och, och nu är väl eh, vår statsskuld nere på ett tresiffrigt miljardbelopp så de har ju faktiskt fått ner det men, men vi vet ju att Sverigedemokrater vad man kan spara på är ja. mm. det är ju då invandringen som är ett tresiffrigt miljardbelopp per år men det vill man inte ta i Nej. men ja, statsskulderna minskar då men det här som de var inne på från början det var ju ren stöld alltså. Mm. Mm. som jag då betraktar det här med fildelning är ju stöld dessutom korkat för börjar man fildela där så musiken vill ju inte lägga ut det på nätet menar, han måste väl försöka sen vill väl inte köra buss och då finns det, finns det liksom ingenting att lägga ut Först. och då finns det ingenting att fildela men jag läste någonstans att 87% av svenska folket tycker det är okej, okej att fildela ja. så att, då undrar jag så här, ett ytterligt exempel på att svenska inte vill ha rätt för sig ja, Jag vill komma in här och påpeka att det här med internet är ändå trots allt ganska nytt man kan ju säga att när det gäller trafiklagarna eh, trafikreglerna så är det många, väldigt många människor som går över mot när det är röd gubbe över ett övergångsställe trots att det, när det inte kommer någon bil då och det är ju ett lagbrott egentligen va men däremot så är det få personer som eh, låter bli att ta i hand när man hälsar, sådana här oskrivna lagar de följer man ju verkligen för att de är så pass rotade hos oss och, men trafik, trafik, just det här med bilar och trafik och allt det det är ganska nytt relativt nytt och därför följer man ju inte det lika eh, ja på samma sätt då. Och det här med internet och fildekning är ju ändå nyare. Så att jag tror att det kommer att ta lång tid innan, innan man börjar. Ja, innan det blir rotat det här med. Mm. Men nu har ju Stim ja. kommit med ett förslag som verkar väldigt bra. Och det har ju förstått varför man inte har kommit på det tidigare. Va? De vill ju ha en avgift. Mm. Och då det är det ju självfallet att man betalar för en vara. Och då när det blir, det får vi se då. Då ska vi göra en detaljerad tillvägagångssätt på det om det blir klumpsommar eller, mm. eller, eller per gång då. Ja, det. så att, att inte låta musiker få leva på, på det de vill jobba med det är, ju, det är ganska märkligt sen kan vi ge regeringen faktiskt då en liten eloge också att vi har ju faktiskt gått från fjortonde till delad nionde plats på OECDs lista alltså det var man producerar bruttonationalprodukt per capita ja, eller, så men, vi, vi har väl lagt uppe på fjärde 15 ja, någonting sånt oh. där kanske man sa ju det Rättedömt. också att, nej, men man sa ju det i eh, tidningarna också att varför skryter inte regeringen om det här för då? det kan ju bero delvis på att man vet ju inte hur länge det håller i sig heller det kan ju sjunka ganska snabbt mm. så är det ju. Mm. absolut Eh, ja eh, Det har vi pratat om tidigare här med våra politiska motståndare då Socialdemokraterna säger att de ska ta debatten med Sverigedemokraterna Och det är lite märkligt Hur de kan eh, vända ut och in på ett västerländskt demokratiskt uttryck För det SOSA menar då att ta debatten med Sverigedemokraterna Det är då att besöka skolor, arbetsplatser, fack, allmänna platser, studieförbund, och ABF och så att föra då en, en, en, en monolog smutskastningskampanj mot oss och vi inte får gå i polemik. Alltså, så det är det som är debatt i när två få mm. parter får debattera. Men då är det väl finns väl fortfarande kvar renhåriga rakryggade personer inom sossarna där för nu blev det ju faktiskt ett möte här. Med Jimmy Åkesson och Socialdemokratiska regionrådet i Blekinge, Mats Johansson Och det var i tisdags förra vecka på Radio P4 i, i Blekinge Och det är två gånger en kvart Och ni kan gå in där och kolla på det där på www.sr.se Eller också går i länka via Sverigedemokraternas hemsida Eller stkuren.se så kan ni se det han klarade sig bra, Åkesson, tycker jag. Det var ja. roligt. Sen vill jag prata om fri television så är ju inte minst TV4, ja, det kanske flera kanaler ger reklam för det. Att, det är lite läskigt så här, påminner lite om eh, totalitära stater när man då hjärntvättar med uttrycket begrepp. Fri television jag vet inte om man har inte man använt det nu i ett något år så här i svensk tv. Jag menar, om man har fri television, då behöver man ju inte um, tjata och ständig reklam för att påpeka detta. Jag, jag gör en jämförelse här som men det kanske tycker är drastisk, men det är det här tidningen Pravda, om den finns kvar i Sovjetunionen eller i Ryssland. Uh, för, för ordet Pravda, det betyder ju alltså, översatt i svensk, det betyder sanningen. Mm. Och det har vi knappast stort ett sant ord i den tidningen vad, vad, vad jag vet då. Mm. Um. Ja, jag tar och hoppar lite grann i lite olika ämnen här att eh, man, man miklar ju med statistik och sådär. vi har ju en ökad kriminalitet fram, i, i vårt land. Och eh, grövre, framförallt grövre, sen finns det ju då politiskt tillsatta kriminologer som Jersey Sánetci. Han menar att den minskar, men han, han jämför ju ett skrogslagsmål från den dansbana 1958 med smäll på käften, med ett knivslagsmål med 20 hugg i, i, i magen. Ett brott mot ett brott. Det, det är ganska, det var faktiskt en viss skillnad på mm. de typer av brott. Så det är, ju, det är läskigt att man gömmer sig bakom statistik. Va? Mark Twain har skrivit att det finns tre, tre grader av, av lögn. Det är ju lögn, förbannad lögn och statistik. Mm. Ja, Så att det ligger någonting i det där. Eh, ja, vi har ju en dagisverksamhet i... Tensta Rinkeby som har försnidat 9 miljoner skattemedel och sänt detta till Afrika och Arabiska halvön det har ju blivit ett jäkla i med all rätt mm. detta faktiskt sen vårt kulturarv eh, det är, jag känner ofta är minst ett par gånger i veckan, sorg i mitt hjärta det är de här kyrkostölderna som är, vad förstått mest utländska ligger. Som senast i nyrunda det var på flera ställen här i norra Sverige. Så går man nattetid, alltså själv koppar. Förstår inte, det måste ju höras när man gör en sån här ingrepp ja. i en kyrka. Och det där försvinner, varför har förstått, utomlands. Och, så, och det kommer väl aldrig tillbaka till den, till den rättmätiga adressen. Tyvärr, det försvinner ju. Och nu lägger man ju ner kyrkor och bygger om, om dem till, till helt annan verksamhet- mer och mer. Det tycker jag är tråkigt. Jag är ju royalist ute i fingerspetsen. Men jag var besviken på kungen här. Yes, yes. Han hade jaktslakt här med fasaner. Mm. Och eh, enligt media så om omhändertog man inte fasaderna. Det tycker jag var för jäkligt. Mm. Det var lite synd. Det tycker jag var tråkigt. Sen har vi det här. Jag kommer in på islam igen. Här nu. Ja, Lejonborg vill jag ha statlig imamskola. Han säger att det ska förhindra radikaliseringen av islam i Sverige. Omar Mustafa som är från Sveriges unga muslimer menar att det inte är statens sak att definiera vad som är radikal islam. Mm. Man tackar, ja. Det får vi inte bestämma själva vad vi ska, hur vi ska utarbeta eh, den skolan. Men det är ju så här att muslimer får inte ta studielån med ränta. Så att eh, skattebetalarna kan ju hända att de åker på att delfinansiera de blivande muslimernas studielån. Här kan ju få välja förväxten. Och bara en sådan sak med kvinnliga präster. Mm. Hur, ska, jag menar det, hur ska det funka med finns det kvinnliga imamer? Jag vet inte. Men, det, när det gäller ekonomin där så kan man ju påpeka att det finns ju kritiska banker nere i Saudiarabien och där kan man alltid låna pengar utan ränta. Ja. Det är inte vara några problem tycker jag. Ja. Så att man pratade här i radioprogrammet Plånboken i P1 Så diskuterades alternativbanker Det var några program Och det var bland annat De tog upp det här med räntefria lån Och bland annat religiösa skäl Så ska man få slippa då i Men jag undrar sig Vem vill betala ränta om den inte finns eh, Jag menar Och där tog jag Svenskar är ju ett fogligt folk Vi står med mössan i handen Och bugar och tackar Och eh, man gör kraftiga förändringar På vårt samhälle skatterna ökar eh, världens högsta skatter folk dör i väntan på operation eh, alldeles ont om poliser kriminaliteten ökar skolorna är i, i misär där förekommer alltså mobbning och eh, skadegörelse och Misshandel. slagsmål, ja, där måste jag faktiskt ge en till Jan Björklund som försöker verkligen ta ett huvud med flumskolan mm. det vill jag ju faktiskt ge en till till, till honom faktiskt eh, men eh, då tror jag att svenskar har i alla fall två heliga kor det är snuset och sen om någon slipper betala ränta då tar det lite jäkla liv ja. så man förvänta tio år det är väl lika bra att öppna en muslimsk bank i Sverige så kanske tar lite skruv det är bättre att göra det nu inom tio år då kanske det är för sent ja, jo, ja. Så, att, så att svenska folket kan liksom som mm. i bordet att nu jäkla nu får det vara nog Ja, och just det religiösa skäl också. För den, ja. för den delen så är ju vetenskapen en religion. Och varför då inte vetenskapligt eh, konstatera då att en ränta innebär ju en förlust för, för lånan? Eh, det är ju all vetenskap som tyder på det. Så att då ska man väl ha vetenskapliga skäl också och slibba betala räntor. Mm. Och nu ska ja. muslimer gå på, angående hedersvåldet och hedersrelaterade våldet, så ska, varför heter det? För det ska borde vara oheders, det -oheder. borde ja. va? I, ja. Vad är det för heder att ta död på någon? Men nu ska muslimer gå på kurs för att lära sig här att i Sverige är det förbjudet att döda sina döttrar. Det är förbjudet att slänga dem utanför balkongen. Ja, jo. De ska lära sig det. Jag tycker det ska man ju, det ska man ju veta innan man är ja. sannländer till landet. Mm. Flyttar man till Sverige ska man ju mm. vara Visst. intresserad av Sverige och svensk kultur innan man kommer hit. Och det är många som har gjort det också mm. och assimilerats i, i landet. Observera, jag var ironiskt där. Va? Ja, jo. <laughs> eh, absolut. Och Sen har jämlikhetsfascisterna. Jag hoppar hej här i ämnena här. Jag hoppas ni är med. här, som jag kallar dem för, De vill sänka kraven för att bli brandman. Att fler kvinnor anställs. Och man behöver inte vara någon Einstein för att räkna ut vad, vad det kan leda till. Ehm, faktiskt Och då finns det en artikel här från svenskan. Svenska dagbladet. Från må I måndags. Och det handlar just om stenkastning mot brandmän i, i Rosengård. Man kan läsa ett litet stycke där då. Numera möts brandmännen från stadens tre stationer allt oftare av problem som de inte är tränade att hantera. Vid utryckningar i delar av stadsdelarna Rosengård och Kroksbäck har barn och ungdomar, i vissa fall till och med vuxna, som borde veta bättre, stört räddningstjänstens arbete. Det är gliringar eller ungar som drar i slangarna men också rena attacker med stenar och raketer. Till fyra kvarter i Rosengård åker brandmännen inte utan att polisen först anländer till platsen. Och det är sekunder de övat för att vinna blir till långa förlorade minuter. På Rosengård har det förekommit att mindre bränder anlats för att locka dit brandkåren. När det kommer på plats har hotfulla ungdomar gått på dem. Det är det kusliga att det finns människor som medveten gör det för att få kasta sten, säger brandmannen Håkan Ask. Jag, jag undrar så här, va? här mottas man öppna famnen invandrare och de vi hjälper dem ekonomiskt. Och det, är det det och sättet Sen de politiskt korrekta då, vänster, de säger liksom att det, det är eh, klassfråga, det är arbetslöshet, det är trångboende. Eh, och man ursäktar det. Att bli kriminell Jag såg ett debattprogram med Stena Dabrowski Så satt det en kille där Som har varit i gangstervärlden Men har lyckats ta sig ur det Det är en eloge Men de frågade honom mm. han, han skyller då på skilsmässa Och, då, och dålig uppväxt Men då kunde ju Stena Dabrowski fråga sig, Har du själv någon skuld i det hela Och trots allt Hur jäkelt man än har haft det Så väljer man man väljer själv, det har man aldrig pratat om att man själv har något ansvar, för sådana har ju mer eller mindre avskaffat det personliga ansvaret. Man väljer att misshandla, stjäla, mörda eller vad det är, man väljer. Mm. Och det, det finns inget försvar att man då har haft det, kommer från ett krig eller att man kommer från misär eller någonting. Det finns ingen som helst ursäkt. Man har hela tiden på ursäkt. Man, själv har man ingen skuld i det hela. Om man i rättegång så kör man röst eller, eller någonting åt det hållet. Och vi må, jag skulle vilja ha ett paradigmskifte här för att även svenskar från regeringen till, till gräsrotsnivå har ju förmåga eh, om man blir påkommande att man alltid då ska skylla från så att det alltid är alltid någon annans fel när mm. någonting går snett Det är alltid någon annan som ska betala skatt. Det är någon annan som ska slita ut sig. Själv har man ingenting med det hela att göra. Och livsfarlig inställning. Jag vill ha ett paradigmskifte. Man ska ha ett personligt ansvar och det var faktiskt där i är helt fruktansvärt. Ja. Och det är den här amerikanska tv-kanalen Fox News Fox 8 News som heter för förut så har du Bill O'Reilly och, och, och gjorde ett reportage från Rosengård här för fem år sedan som jag sett på tv och varit utomlands då. då. Ja, jag David. kan tillägga det att alla som har tillgång till internet kan ju söka på det här och se det på youtube.com ja. Jag vill också tillägga här när det gäller Rosengård att det var ju också några år sedan som det stod en artikel Eller en notis var det säkert bara här framme I någon av tidningarna där det stod att jag tror det var en som förblödde där. Och, och det var på grund av ambulansen var ju där Men man fick inte fram någon poliseskott Och därför sig inte få ambulansen fram Så där var det var en som låg och förblödde helt enkelt bara för att, för, att få, för att man inte kommer fram Nej det är fruktansvärt hur ja. kan det bli på det sättet Eh, ja, och sen har vi ju pratat om en ny civilkurörslag. Det är en i Linköping som ingriper här vid en misshandel. Nu står han själv åtta för ofredande. Och jag menar, hur är det ställt med det här? Nu har inte civilkurörslagen gått igenom, man förstår. Men KD kämpar ju för det där. Men han säger det taxichauffören. Om man då ut för samma sak igen, då kommer jag bara åka förbi. Det är det. För han, det förstår jag. Han vill inte stanna igen med att riskera att att vi är på väg mot en total rättsröta Jag undrar om det här är avsiktligt Men Sarkozy tycker jag är framåt Personer Han vill satsa 5 miljarder nu på Paris förorter Men det är klart det är med skattemedel förstås Men så man kan få ordning på På förorterna Färre barn döps i svenska kyrkan Det är tråkigt eh, Sen vill jag ju faktiskt eh, Gratulera Vårt parti vi fyllde faktiskt 20 år. Vi hade 20-årsfest och SD höll ett framtidsseminarium då innan, innan festen. Det kan ni gå in och läsa om på, på sd och på vår, på vår hemsida också. Mm. Jag får hoppas att eh, Sverigedemokraterna får 20 lyckliga år framåt i framtiden här. Ja. Och vi satsar som sagt på riksdagen nu år 2010. Sen vill jag bryta av med någonting som inte har ett dug med det här att göra. Jag tycker synd om en person just nu. Eh, det kanske är kanske för att jag höll på med musik själv. Vet jag att mitt hjärta klappar för en violinist vid namn David Garnet. Han ramlade så illa i en trappa att han föll över sin 300-åriga Stradivarius. Och eh, reparationskostnaderna beräknas uppgå till närmare en miljon kronor. Och jag vet inte ett sånt instrument tror jag ligger på en. 20 miljoner, om det räcker att reparera det instrumentet för det. Vi får önska honom lycka till, hoppas han får ordning på sitt instrument. Han går nu under smeknamnet The Lad with the Broken Strad. Ja, ja kära lyssnare, jag tror väl att vi börjar närma oss sändningens slut här. En sak är viktig här, att rädda barnen som ska stå för barnen. De ändrar alltså på ett forskningsresultat. Och hukar därmed inför det hedersrelaterade våldet. Skam på er rädda barnen och inte ställa upp för, för barnen. Eh, ja, David, ska vi ska vi runda av vår sändning här nu. Och skriv gärna till oss då på SD. Box 20085-104-60 Stockholm. Och eh, det går att mejla Radio SD. då. Sverigedemokraterna.se eh, Ansvarig utgivande för den här sändningen är då Arnold Boström och ljudtekniker Georg ja, Jag vill bara tillägga det att eh, gå gärna in på på högersidan där på Sverigedemokraternas hemsida kan ni gärna gå in på Youtube för där kan ni se debatter och, och liknande filmklipp då eh, med mycket material och intressant information mm. Eh, vi har fått lite eh, ekonomiska bekymmer på Radio ST så att eh, ni som vill och känner för Radio STs fortlevnad kan lägga in ett belopp stort som smått som medium på BankGiro 5280-7005. Allt är välkommet. Ja, vi ska avsluta vår sändning här med vår kära Jussi Björling. Jag ska rätta mig själv där att jag sa i januari-sändningen att Jussi Björling sjöng slagers och kupletter innan han slog igenom som opera -tenor. Och det är fel. För i august 1930 gjorde Jussi sin officiella debut vid Kungliga teatern som Don Otavio i Mozart Don Juan. Och hans första stora genombrott kom vid en konsert på Tivoli i Köpenhamn sommar 1931. Den här inspelningen som ni ska få höra nu, den är gjord den 29 september 1930 av en blott 19-årig Jussi Björling och det är Gunås Tolkning av Romia och Julia. Höj dig du klara sol. Avrunda här en ung Josef Görling. Och vi tackar här Staffan Arnberg. Och David Ja, för den här gången. På återhörande. Ha det bra. Hejdå. Hej då.